Azken 5 urteetan familia ereduak ez tira hitzaldatuak Itania berrian. Sokorrik katolikoak jakinarazten du berengana jaiotzen duten pertsonen artean janari bila baldin baduaz ere gehienak, bestea inbeste direla mintzatzera edo aholku bila doazenak. Bakarrik bizi diren gizon eta emazten kopuruak ez tira asko aldatu 5 urtez. Azpimarragarria da datik askoz ama gehiago direla bakarrik bizi direnak, lau, aita bakarrak alis lau eta erdi ogoi puntu gutxiago. Akitania berrian, lan bat duten pertsona gehienek lanpostu prekarioa dute. Euneko amabiak langabezia unkitzen du eta euneko geita bederatzi dira lanik eta diru laguntzarik bat ere ez dutenak. Ordaindu gabeen eunekoa irupuntuz apaldu baldin bada ere, orainik euneko berrogoita malauekoa da. Horien artean gas eta elektrika dira ordaindu gabe uzten dituztenak, ondotik aloka irua eta hirugarrenik ura. Azkenik errandaiteke, daiteke etxebizitza egonkorra dutenen kopurua ehuneko hiruro hogeita dela, duela bost urte baino bostpondu gutxiago. Alderantziz, gero eta gehiago dira etxebizitza prekarioa dutenak ehuneko hogeitahirua hain zu